Icnotai, paidescui o. Icnotai. Icnotai, paidescui o. Icnotai, paidescui o. Icnotai, paidescui o. Neoteros. Neoteros. Așa. Până ai început. Hai că am luat decine. Numai și rânduri. Darius și pariusii. Pariusadis. A, vrei să încep cu Nu am dat. E hai... dar nu uști, ești poate mă vede. Da, așa sau poate un pic timpat, da, hai. Deci Darius și Parțiu, e, Pariul San, Titos... Au văd doi copii. Ataxe Excess? Cresciteros mena Ataxe Excess. Cea mai vârstnic. Mai vârstnic decât Chiros. Nu. Cea mai vârstnic Ataxe Excess. Dar cea mai tână? Cea mai tână Chiros. Chiros. Mh, vreau să vă întreb și pe toți. putem traduce a Cariusat, Idos, Gignor, Caipai, Dio, Ca. dar și Cariusat să au avut doi copii. Bine o și de timp aici, mai chestiune și de internet sintetica. La ce se află Darenu care Cariusat Idos? Da. Voi când ați făcut, vă când ați făcut Xenofon, Arapa a așa tradus? Exact fiți așa, Din Darius și Pariustatinos, s-au născut doi mai poate Sau lui Darius și Pariustatii Deci, la ce cază află eu mai Pariustatinos? Revin. Da. Sunt două genetive. Da? Dar Darius este pentru genetiv, în Darea, a cât a? A, doamne. da, reios, iar reiu, da? Iar pariusatidos, ce înseamnă de declinare? Care? În D? Trei. Pariusatis, pariusatidos. D, înainte de os, dă seama de tema, în dentală, da? Este declinarea treia, inclusivă, dentală. Deci, e mie tradus mie ca și când așa avea un astfel cu poezie. Să mai pentru cred, nu? Dat fiind lui, cu talentul îi erau sau e este, da? Nu e dativ. Deci nu putem traduce cu dativ. Dar cum putem să traducem? Doi sunt fi lui darăeus și ai să săride. Una, da? Ai cu fi ai lui dareios și ai pariusat de ei. Ați înțeles? Deci, îmi arată mie aparterența. Dar nu orice fel de aparterență, genitiv de aparență? ci aparterența prin origine, prin o bârșie, adică genitivul filiației, din cine se trage, da? Deci, doi fii se trag din, da? Dareios și pariusatis. A Ori așa puteți să le aduce. Deci ori sunt ai lui, dareiul și ai pariusarelui, ori se trag din, dareiul și pariusarelui. Provin din, da? Se trag din, provin din, mă rog. Sau se nasc din, da? Ideea de naștere, că mai înseamnă a se naște, a deveni, nu neapărat a fi, adică a ajunge să însemne și a fi. Uh, ulterior. Dar, de fapt, în sensul lui de bază, este, uh, cu, are, uh, este de ce? De a se naște, a se face, a deveni. Da? Uh, vedeți că interesant cum avem un, un verb de timp, a se naște, uh, are legătură cu a deveni. Acum o paranteză. De ce? Pentru că nașterea presupune evoluție. Da? În loc viața în ei, adică în diacronie. Și atunci, sigur că acest afi este nu este un a fi staționar, cum este verbul ei-nai, care este un verb de stare. Pur de stare. de să nu s-a folosit ei Nu sunt încremeniți ale putare și putare, ci s-au născut spre a crește din Daleios și Pariusalis. E mare diferență între ce două verbă, de fapt. Da? În română a fi tot acolo, da? În greacă vedeți că sunt două verbă. Da? Și pe radicalul din, din nomai, e, adică în 0, gen și gon, se formează și, să spunem, numele părinților, născători zăniști, nu? Goneus. Goneis la plural, părinte. Go părinți. Găneiți, da? Găneiți părinte, găneiți părinte. Deci născăcăm de ceva viu, care este viu spre devenire, nu spuiu spre moarte. Ați înțeles? Că asta viața, este văzută spre devenirea ei, spre creștere și personalitatea ei. Dacă nu au născut neapărat spre moarte, ci spre a se... a spuri, da? Ați spărintele pe felul? Bun. Ca să înțelegem. Deci ce de cum se poate dată această turnură sintactică. Nici de cum îi sunt lui putare. Sau avea. Sau are. Putare și putare are. Da? Pentru că are, la rândul său este tot un verb de stare. Adică se descrie o stare de fapt. Așa un lucru în momentul ăsta. Putare are cu Da? Punct. Nu am nici sensul de devenire, nici de mișcare, de nimic. Da? Are. A fi sau avere. Readativul acela posesiv este cu ei sau cu ese. Este un moment de stare pur. E o stare de fapt, nu o stare de devenire. Ați înțeles? Sunt două lucruri diferite. Deși rezultatul e cam același să zicem, știți? Că cu are nu știu ce, în posesie. Da, dar nu chiar așa. Adică sunt diferențe... Dar asta poate să ocupă sintaxa, cu aceste subtilități. Da? Adică depinde din ce perspectivă văd eu lucrurile, da? Și... Implim cu un anumit sens foarte tehnic, foarte clar, da? Aproape imagistic unei realități. Ați înțeles? Asta face simtață, da? E foarte important să știți simtață. Pentru că înțelegeți bine textul, atunci trăiți. Înțelegeți? Ca așa sigur. Da, voi bineînțeles că rezultatele a fost tot. Aia, deci îi bine, dă-și tot, dublot, mă facă, mă E fie de cale pe priorică, poate într-o Știți? Așa e și la matematică. Nu contează rezultatul. Ficța de asa pentru contabil este probabil. Pentru un gânditor, un filozof, un matematicer, un filozof, ca și limiști, de până la urmă și psiholimit, de să Dar, deci, ideea este că aia care o ei. Că poți ajunge o să-ți dat greșit. Greșit pentru cine? Pentru un sistem de gândire. Dar foarte bun pentru noi. Deci, are nevărului relativ. Ați înțeles? Deci nu mai trebuie de rezultatul. Rezultatul poate să fie greșit pentru ce știu eu doar. Atât pentru adevărul pe care le țin eu, dar poate că altul le țină adevăr și pentru că nu e okay, rezultatul. Ați înțeles? Deci perspectiva e, foarte bă, calea metaloidii. Asta, să țineți minte lucrul ăsta întotdeauna. Da? Deci foarte important. Deci, ia să vedem. Deci, dar eu, că ai pariu arată o și ea. Că deci, uh, orice de arată o bărșe, este genitiv de apatența filiației, da? Arată, de fapt, familia, neamul, uh, din care te tragi, sau părintele, da? Deci, este un soi de legitimare, ca respectiv, este filul putar. Deci, înseamnă că știu deja, de, de fapt, deja ceva despre, despre el. Așa, prezbiterul Saptaxes deci cel mai vârstnic, Ataxes. E cel mai cel mai tânăr, Cirus. Euh, ia să vă spuneți așa. Ce este prezbiterul Comparativ. Da. Comparativ. Puter. Da? Cu stupisul de formare a comparativelor. Ter. Da? Cele care cumva să comparativul cu Ter, formază un superlativ cu Tatos. Da? da? Tatos. Tante Tatu. Taton. Mă rog. Nu în la celele. Deci. Uh, presbyteros va avea un superlativ. Presbytatos. Da? Tot ce este cu Ter, formază cu Tato. E pe acest subiect este cu focală tematică și mai departe. Mai conosce anche altri tipi di comparativo superlativo per ion e di da? Da, ionisto. de la amenon Aristos. Nu? de la Gatos, un alt videocoperativ superlativ. Da. Meion, meion, meion, mei distos. Da? Mai mare, foarte mare. De aceea fiți atenți. Formează cu Ionisto, comparativ superlativul, Argentile nenegulate. Deci toate nenegulatele, adică alea Arcaice, părurile Arcaice, formează cu Ionisto. Da? Și celelalte regulate, majoritatea, adică, formează cu tero, respectiv tato. comparativul tero, superlativul tato. Da? Deci cum vedeți un terp acolo, înainte de deținență, se însăște la un adjectiv, se însăște la comparativ. Da? Mai mult ca simil. Și tato, neapărat un superlativ. Da. Ce funcție sintactică are presbiteros? lipsește ceva din formula presbuitelos-mena-tapser, în sens și respectiv neoteros-deliculos. Ce știu? Ia e, cum? Ce știu exemplu? De deci, ce este verul? Copulativ. No, fie, apor, nu, verul copulativ. Nu, verul copulativ. Una fii acolo, nu? Ai și lipsește sau ei, ei n Sau un cământ, ei min? Ei. Ei. ei min? sigur că da. Da. Deci acestea suntem când un până despre fapt. Da? Faptică. La momentul respectiv, putare, da? Așa. Uh, așa și uh, așa stau într Unul e așa, unul e așa, unu așa. Nu se schimbă treaba asta. Deci la s-a scut întâi, ăla nu după. Nu se poate să se întâmple și În decursul vieții. Înțelegeți ce zic, da? Deci foarte importantă de uh, uh, Deci. Să presupunem că este, dar cel mai hâstnic era Artaxerxes sau este Artaxerxes, cel mai tânăr este Cius, da? Și atunci, ce funcții simtează care crezi Biteros? Cine a crezut de Iisus. Poate să fie Iisus Nu, mă întreb. Poate Iisus Sau de cine Da. Este bine că ai spus așa, dar de ce? Eu te-am De ce? Îți Deci această întrebare vă poate-o până oricine, inclusiv la română. De ce nu este adaxer, excepți numele predicativ, ci este prespiteros? Răspuns. Pentru că. Păi prespiteros nu este numele predicativ, pentru că reprez cu o sușire, nu? În momentul când De la un angetic. Ce zici la ce face numele predicativ? Că aici vreau să Da de față, 5, de, față de subiect. Deci da, ce totuși Arată o subiectă. Da? Deci este o... arată o calitate a lui. Da? Asta, că se arată o calitate. Da? Așa. Deci de asta e foarte important să știți să răspuns, chiar și la aceste mici întrebări care se fac banale. Nu sunt banale. Deci trebuie să știu de ce nu poate fi. Da? Deci, unde am un moment primitativ, de descrie subiectul. Nu neapărat ca o calitate. Descrie subiect, Da? C o poate face și substantival, nu aparată adjectival. Da? Deci oricum, <coughs> face o descriere. dar că să nu face o descriere, pentru că el este un substantiv, un nume de persoană, un descriere părinte. Da? E un nume de persoană. Așa. Foarte bine. Mai departe, evident, Cine vrea? Întrebare, nu întrebare la NEOS, deci avem omega și O oh, Da, bună întrebare, mai ales pentru copiii noștri care ești bine în oncologie. Ia -ne. Deci de unde vine în adjectivul NEOS, NEAL, fiți atenți că adjectivul acesta nu în acel retras nu este NEOS, este NEOS, NEAL, CON EPSILON. Și ce știm noi din teorie? Atunci când alipim uh, pe ter sau terodatul, îl lipim la ce? la forma de masculin sau amestenește, masculin de poți de s să sau nu, da? În principal de, se spune că pe forma de masculin aceste talo. Da? Și aveți o temă cu vocală tematică, ne o, da? Așa este? Așa. Și ce mai spune uh, definiția? Ce mai spune? Că sufixul -tero se aplică pe această vocală tematică. Da? cu atenție mari. Dacă radicalul cuvântul spre ne, este scurt, atunci vocala tematică din laintea lui term, devine omega, se lungește. Ca să nu fie prea multe, prea multe, uh, uh, cum să spun, simtarea scurte. Da? Deci aceasta se nu va lungi. Dacă însă radicalul cuvântului este se temă o vocală lungă sau un atunci Omicron rămâne astfel. Da? De asemenea, când se mai... Uh, a, a, nu, uh, vreau să vă spun ceva. Uh, există și situații în care vocala radicalului, uh, vocala uh, din sileama precedentă lui Omicron, acesta o vocale tematice, da? Uh, poate să fie scurtă. Dar dacă ea este urmată de o posoană dublă, valorează ca lungă. Și atunci omicron micron lui TET nu se mai lungește. Ați înțeles că la ore scurse. De exemplu, endoxos, endoxos. endoxotenos, endoxotenos, endoxotenos, atunci nu au omega la De ce? înțeles? Nu au. Au micron, Nu se lungește. Da? Deci chiar și... Uh, deci vocalele scurte prin natură devin lungi prin poziție Pentru comparativ. Pentru formularea comparativului superlativă. Da? Și atunci omicron, acela de întâlnit ter, rămâne omicron. Nu se înlugește. Da? Pentru că silaba de dinainte contează ca unul. Chiar dacă e din poziția. Da? Acum ai înțeles. Așa. Bine, poate să ținem și să-și ținem la mână. Da? Așa. Bine. Δεν ξέρω αν θα τρέξω να σκεφτώ να μισάω. Συμβάλει στο συνολικό. Εγώ ξέρω σας την έχω μισάρα, που είστε κάτω. Το μάθημα είναι